Pentru că momentele de liniște aduc de mărețe, din ciclul momentele de liniște aduc de mărețe, se lansează în aer emisiunea Dulce Mioriță, cinste cuite cântă și te scrie. Dragi ascultători, astăzi ne vom apleca supra mesajului ascuns din melodia Jaga Jaga. Deși melodia este identificată de interpret ca fiind din zona pașcanilor, cuvintele și linia melodică se pierd undeva în negura istoriei. Stilul arhaic, onomatopeic, trădează influența preclasico-fanariotă. Pentru a susține ideea caracterului străvechi, aducă argument limbajul inconfundabil arhaic și regional. Vreu, amu, mă poartă și bineînțeles acest inconfundabil, jaga-jaga. Să ne aplecăm deci cu o sârdie asupra textului. Ideea principală se învârtește constant și netulburat în jurul fundului femei. Versurile determină indubitabil că existența și suficiența unei fericiri conjugale reale este chiar fundul nevestei din acea căsnicie este de asemenea și un punct de revers într-o legătură premaritală trecută de stadiul de legătură incipientă. Melodia începe tonic cu mărturisirea unui autonomit flăcău. Acesta se arată atât de tulburat de fundul iubitei încât nu se mai poate concentra pe alte frumusețe ale patriei cu riscul de a rămâne flăcău până la adul bătrâneți, fiind înmormânta ginere după blânda tradiție străbună. Acțiunea se întâmplă noaptea, fiind atinsă totodată și simbolistica zburăturului la români, temporal, anual, fiind localizată vara, din două motive oarecum ascunse înțelegerii. Mai întâi pentru că nu este vorba de o iubire de paie, specifică sezonului de iarnă-primăvară, și în al doilea rând, pe perioada verii, noaptea este mai scurtă și mai luminoasă, deci există o acțiune mai slabă a simbolului răului, ceea ce purifică dragostea lui pentru fund, nu-i așa? Pe de altă parte, noaptea și acel mă poartă ne duce cu gândul la existența unor farmece. Flăcăul este conștient de aceasta și se roagă cu ardoare ca aleasa inimii lui și, nu-i așa, a ochilor lui, că doar relația de atracție este la nivelul ochilor, să nu fie acasă. Deși practic dorul și dorința de a vedea fundul în sfâșie. Să exemplificăm aceste spuse prin următorul extras: Iar i vară, iar îi sară, iar o vreau mamă, iar îi noapte, iar mă poartă, iar la ea mă duc. Nu dă doamne iara acasă să nu o găsesc, de doar ei în nebunesc. Cea de-a doua strofă atinge întregul simbolul străzii martor simbol pe care îl regăsim în perioada modernă, în lucrări cum ar fi pe lângă plopii fără soț, dacă luăm în calcul opera eminesiană, sau ulița copilăriei, în cazul lui Ionel Teodoreanu. De asemenea, este importantă prezența telurică a babelor, care sunt desigur vrăjitoarele care i-au legat cu nuniile, fiorii, dovedind acest lucru, din acest motiv devenind light motiv. nu e așa? Se invocă iar puterea benefică a lui Dumnezeu. În acest caz, însă, înnebunirea este mai aproape de cauza tulburătoare a farmacelor. El devenim practic posedat. Iată și exemplificarea. Merg pe stradă, toți să mă văd cum vrea să flori. Mă vede o babă și încă o babă, iar mă trec și ori. Nu da, Doamne, iar acasă să nu te găsesc de dorul tău. același registru, ca o completare a celor spuse de mai sus, este și refrenul. Observați, vă rog, concordanța între onomatopeia jaga și acest degeaba zadarnic, precum și alăturarea tău flăcău, oarecum pasivă, în contrast perfect cu dinamica anterioară. Vă rog să ascultați perfecțiunea construcției. Înșearcă a, ah, jaga, ah, înșearcă jeaga, jeaga înșarcă, da, nu mă chinui degeaba, Prea bine că privind atât la fundul tău Am să rămân la mama flăcău Înșarcă I, ah, jaga jaga, în Înșarcă da, nu mă chinuie degeaba Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău Am să rămân la mama flăcău Urmează, cum este și firesc, replica celei dătătoare de farmece Ea, femeia posesoare de fund fenomenal și drăjit aceasta adevărată stâncă a cibrealtarului pentru ființa neputincioasă și fatală a privirii flăcăului eșuat în apele tulbure ale nimicului. Dezvinovățirea femeii este legată de impotența parțială a flăcăului, el neavând o experiență deosebită în speța cunoașterii sexuale. Tot în antiteză, extrem de interesant, femeia are experiența celorlalți băieți din sat. Se mai aduce în discuție, simbolul peștelui provenit, nu e așa, ca simbol al creștinismului, dar și al ivezii, o reiterare domesticită a conceptului codului frate cu românul. Eu știu, băiații, tot mai pe la Observă noi așa, în primul rând, lipsa de romantism a femeii, care nu apreciază florile și vorbele frumoase. Apoi se observă, de asemenea, trecerea la modernism, prin folosirea intenționată a unui anglicism de tipul cuvântului superstar, care este, de fapt, un vis de devenire al interpretului. Urmează același refren ușor modificat. Se observă mai ales diferența remarcabilă a textului în ceea ce privește viitoarea eventuală soacră, în timp ce flăcăul o numește respectuos mamă, femeia îi spune pe orativ aproape măta. Cineva m-a întrebat, ascultând melodia, dacă se poate da pe un canal media cuvântul măta, Subliniind, astfel constrângerea impusă de folosirea acestui cuvânt. Într-adevăr, melodia ar trebui cenzurată de acest cuvânt semi vulgar spre vulgar și locuit cu echivalentul elevat, astfel încât textul să se transforme în vei rămâne la măicuța ta flăcău, rezolvând astfel și problema măsurii lipsă din cântec. Înșarcă i, a, înșarcă jaga, înșarcă da Muzov, flăcăul, reiterează ideea de la început, introducând însă de această dată simbolul 3, un simbol cu înțeles cabalistic la noi, la români. De la caz la caz, un astfel de simbol poate semna la fel de bine cele trei fluxuri diurne uriașe, fluxuri care sunt, nu-i așa, tot atâtea straturi ce exemplifică unitatea sincretică între fondul moștenirii tradiționale, precreștine și zvorul viu al miracolului creștin dar și, tot legat de sincretism, suflet prin transcedere, ciobanul mioritic ce va putea asculta de dincolo de moarte cele trei fluierașe, doiniri ale existenței efemere. La fel cu behăitul mieilor, binecunoscute elemente, componente ale universului sincretic. De trei zile nu pot ține dragostea în minte De trei zile fără tine parcă nu-s cu minte Nu da, Doamne, să te caut și să nu te găsesc De dorul tău nebunesc. Iar-i vară, iar-i sară, iar-o vreau amu Iar-i noapte, iar mă poartă, iar la ei mă duc Nu da, Doamne, iar acasă să nu o găsesc De dorul ei la această strofă intervine puternica influența momentului, cea anglosaxonă. Cele patru cuvinte I love you baby se transformă în motivul inoculat al muzicii cu filon englezesc, în special acest baby, echivalentul pentru autohtonele jaga sau, respectiv, off of mai I love you baby yeah I love you jaga jaga I love you down da, no maqui no de -geaba. tu știi prea bine că previnda tot la fundul tău am să rămân la mama plăcău Ani need you baby yeah I need you, jaga jaga I need you down da, no maqui de -geaba. tu știi prea bine că previnda tot la fundul tău am să rămân Dar iată surprinzător, chintesența mesajului este de fapt o reclamă mascată la proctologul satului. Este deci un fel de advertise de timp medical, anunț neînsoțit de acel statement, nu-i așa? Cum cardăuna graf sănătății, după cum suntem obișnuiți în cazul reclamelor de consum. Această idee ne-a fost sugerată de un ascultător care ne-a pus la dispoziție varianta oficială a linkului. Căte unul din filmulețele dedicate melodiei găsit cu ușurință pe rețeaua internet. În final, concluzia este că audiția melodiei, în rit de sârbă, predispune la transpuneri onirice de tip zburător cu negre plete, vin la noapte de, mă, și anume, nu-i așa, fură. Aceasta a fost prezentarea cântecului popular Jaga Jaga din ciclu Momentele de liniște a de mărețe, Vă dorim audiție plăcută în continuare!